Isabela Vasilius Scraba, minciun despre Culianu. Un securist îi spusese lui Petre Tutea prin anii 70 că ei sunt pricepuți la ridicări de statui post-mortă. Mai întâi, bătrânul filozof, supraviețuitor al condițiilor de exterminare din temnițele politice, să le facă plăcerea să moară, Vezi Gabriel Gheorghe, Petre Tsuța, între legendă și adevăr. Profesorul Ipeculianu era în 1991 prea tânăr să moare de moarte bună, cum s-a întâmplat cu filozoful Țuțea. Așa că a fost ajutat. Pe 10 iulie 1999, Criticul Cristian Livescu semnala știrea adusă dintr-o vizită peste ocean a încruntatului ministru de interne Dejeu, conform căreia FBI-ul consideră că mult căutatul killer de la Chicago se află în România și că el trebuie doar prins a închetat și dat pe mâna justiției. Declarația a rămas cel puțin până la scrierea acestor rânduri vorbă în vânt. Vezi Cristian Livescu din nou despre Cugianu în revista Asachii, Piatra Neamț, 1999. Cum securistul îi spusese lui Țuțe adevărul adevărat, confirmarea nu s-a văzut doar din artificiala propursare a scrierilor lui Cugianu masiva mediatizare putea fi întrezărită din fraza pe care am decupat-o dintr-un volum indigest apărut în 1992, citat, o societate poate manevra gradul de audiență al cărții tocmai prin accesul pe care ea îl are la determinarea nevoilor. Încheia citatul Gabriel Lircian. Așadar, Chiar din anul când începuse promovarea asidu a celui ce a fost 12 ani profesor de română la Groningen, un an profesor de italiană în SUA, fiind împușcat înainte de a și oficializa poziția de profesor asistent de istoria religiilor, fusese expusă tactica propulsării în niște rânduri trimise scriitorului Luca Pizu, anume că, într-o lume a mediilor dirijate, difuzarea anumitor autori de cărți ia aspectul predeterminării nevoii de a-l citi pe respectivul cititor. Vezi Gabriel Liceanu, Cearta cu filozofia, 1992. În cel privește pe Culianu, care se pare că trimitea securității din RSR note despre Eliade, Monumentul înălțat în țara asasinilor săi, nedați pe mâna justiției, a fost ridicat nu numai din respectivele metode ale industriei lansării de nume. În cazul său aparte, s-au folosit suplimentan minciuni sfruntate privitoare la cariera sa universitară de istoric al religiilor, trâmbițându-se fie că ar fi fost urmașul lui Eliade, fie că ar fi fost profesor plin la Divinity School, cum scria informatorul de securitate Sorina Antochi. Datorită mijloacelor moderne de manipulare pentru înălțarea statuii, ar fi fost poate suficientă predeterminarea nevoii de a citi cărțile lui Curianu, dublată de o preocupare onestă cu ideile cuprinse în ele, fără a încuraja domnia minciunii în mediile noastre universitare. Cum s-a tot văzut însă, pentru propulsare s-a preferat înainte de toate folosirea neadevărului cras, conform căruia din 1986 tânărul doctorant Culianu i-ar fi urmat profesorului Mirce Elia de la catedră. Această minciună gogonată, răspândită de editura Humanitas, odată cu tipărirea traducerii din francez a micului dicționar al religiilor, apărut la Paris sub numele lui Mircea Eliade, din opera căruia s-au rezumat fișele dicționarului, a fost redifuzată în 2015 în albumul confecționat de Dan Mironescu și Emanuel Bădescu, mari români de pretutindeni, 2015, cuvânt înainte de re Boroianu, directorii CR. Altă minciună larg difuzată viza titulatura de profesor plin, nedeținută de Culianu nici după cei 12 ani de la Catedra de Romanistică din Olanda. Dr. F. Dvorșac, licențiat în medicină la Viena, și autor al remarcabilului volum intitulat în apărarea lui Mircea Eliade, Criterion Publishing 2003, îmi scria pe 19 mai 2009 următorul mail, citat. Vă citesc cu mare interes și admirație. Cum nu eram absolut convins de statutul lui Culianu la Chicago, m-am adresat direct doamnei Wendy Doniger și dânsa mi-a răspuns precum cum urmează. Ioan Culianu was indeed an asociat profesor on this faculty. Îmi dau seama că este o diferență între profesor și asociat profesor și Sorinda Antohica mistifică lucrurile. Încheia citatul. Numai că minciuna despre profesoratul plin a fost atât de repetată, fie puserea de doctorat în țară pe tema Culianu fie chiar în volumii de studii de filozofie românească scoase de Institutul de Filozofie, încât ea a luat înfățișarea unui adevăr de nezdruncinat. În albumul Mar Român de Pretutindeni, 2015, autorii plasează strategic numele celui ucis la Chicago înaintea numelui unui martir al închisorilor comuniste, monseniorul Vladimir Ghica, beatificat în 2013. Volumul de la editura Alexis, unde s-a retipărit ca prefață și un text al lui Basarab Nicolescu, a mai uzat de o strategie deja folosită în postcomunism, aceea de a-l micșora pe Mircea Iade, nemenționându-i distințiile și onorurile academice, din care s-ar fi văzut mult prealesne prețuirea lui Mircea Eliade în lumea academică occidentală. Probabil și pentru a nu deveni sezizabilă discrepanța între reala apreciere a eruditului interpret al simbolurilor Mircea Eliade și contribuția modestă adusă de Culianu prin școlăreștile lui teze de licență și de doctorat de istoria religiilor. Dacă niciuna dintre lucrările de licență și de doctorat în istoria religiilor publicate de acesta în mai multe limbi, lucrări care au rămas să-i constituie opera sa de istoric a religiilor, n-a fost recompensată prin vreo distinție academică, atunci de ce să nu se aducă artificial și opera lui Eliade la nivelul incipient al scrierilor lui Culianu? Lipsa oricăror distinții academice n-a împiedicat ca numele istoricului religiilor Culianu să fie unul din numele cele mai mediatizate în postcomunism, excepție făcând doar numele televizatului Andrei Pleșu, care decretase încă din toamna anului 1991 la TVR că Ioan Petru Culianu ar fi fost, vezi doamne, mai bun decât Eliade. De altfel, în bibliografia masteranzilor la Institutul de istoria religiilor, din 2008 condus interimar de doctorul în istoria artei Andrei Pleșu, găsisem trecute democratic, doar sacru și profanul de Mircea Eliade, cot la cot cu despre îngeri de Andrei Pleșu și călătorii în lumea de dincolo de Cudian completările făcute la traducerea englezească a volumului Experience de l'Extase, publicată cu un nou titlu, Out of this World, 1991, în românește călătorie în lumea de dincolo, l au făcut pe Pleșu să creadă că ar fi vorba de o nouă carte. O greșeală similară de a crede că traducerea italiană a experiențelor extazului ar fi o nouă lucrare, a făcut-o și G. Casadio. Spre deosebire, însă de cronicarul Plastic Pleșu, cum îl considera Noica, și de fostul fizician Patapievici, pe care schimbarea de titlu l-a făcut să brodeze plin de entuziasm în jurul unui presupus ultim culianu, Casadio a scris că îi viagii de la anima i-a părut una delusione din multă inferiore a la producțione scientifica antecedente. Față de masiva propagandă înțesată de minciuni prin care în țară Culianu era cuhoțat deasupra lui Eliade ca să folosesc o expresia profesorului Merit Petru Ursachi, dincolo de granțele României, Curiano se pare că n-ar fi un subiect special în mediile occidentale, pe unde se întâmplă să respiri, conform Cristian Băririță, într-un e-mail din 6 februarie 2017.